Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon. Ja, gemensam. varit belönad med Oscar-statuetter och vi är tillbaka ja. den här veckan också. Bästa låt, tre gånger har vi vunnit den. ja. ja. ja för, för den vanliga versionen, för Halloween-versionen och för jul-versionen. ja. Jag lyssnade på den hårdrocksversionen jag gjorde till vårt hundrade avsnitt. Ja, den grann nominerade. Ja, precis. Jag ja. cringar fan när jag hör den. Varför då? Den är så dålig. <skratt> Nå, ja, den fullföljde väl sitt syfte då. Och Det tror jag är säkert att den gjorde. Avsnitt 200 gjorde vi typ ingenting. <skratt> Förutom att vi hade en jävla massa avsnitt om favoritkonsoller. Ja, men det blir ändå en kul grej tycker jag. Så det, ja, det är nog det roligaste det är... vi har gjort tror jag. Ja, kanske. I alla fall det roligaste att spela in. Ja, det är svårt att säga. Vi har gjort många som man har känt efteråt. Idag blir det bra. Ja, men absolut. Och förra och för, förra veckan hade vi en friåkning. Eller ja, två friåkningar totalt då. Mm. De har jag börjat uppskatta mer och mer. Jag gillar att spela in Ja, jag vet. Jag samma här. Det blir ett jävla gott tugg då. Mellan ja. oss i alla fall. Det känns uh, alltid trevligt. Och så här med facit i hand, om vi hade startat podden nu, mm. vi ser att vi inte hade gjort alla de här 220 avsnitten eller vad det är, då tror jag nog att podden hade varit en friåkningspodd bara. Antagligen så är det så. Men det är, samtidigt kan det vara rätt skönt att ha någonting, alltså, kan man säga, när vi har ett tema så blir det väl ändå ganska Fritt Ja, alltså jag tycker också mm. att det är ganska skönt Att man har planerat lite grann Vad det är man ska prata om Planerat mm. som är att man kommer på en timme för inspelning Det här kör vi då. ja det gör vi Ja, ja det var ju en sån där dag Jag tänkte så här, Jag har inte så mycket Idag, kände jag Eller rättare sagt, jag kan alltid hitta någonting att prata om Men jag vet fan inte vilket tema vi ska ha Vi kan inte ha tre friåkningar på raken Kände Nej. jag Och sen var det här: vi måste ändå spela in idag. För jag är nämligen i Stockholm imorgon fredag. Ja, och jag är i Trollhättan. Ja, så det hade liksom inte gått. Men jag tror att det här temat, som ni antagligen redan vet, kommer att bli kanon. Tänker aldrig gå på den igen. Jag vet att i flera år och du har inte haft någon aning. Nej, men alltså, det är så här, jag, jag, har, jag har ju sett titlarna. Det är bara det att jag har aldrig tänkt på det. det är... Nej, Men det är väl det. Vi tänker oss väl att vi sitter och spelar in live. Ja, <laughs> exakt. Det är ju det. Fast grejen är det är det ju inte. Men det känns som att det är det. Mm. Och då kanske någon tänker ni kanske skulle prova den en gång. Ah, vi får se. Ja. <laughs> mm. jag, vet, jag vet inte. All ja, det skulle nog kunna funka att göra det live också. Men... Och så tänker man, ja ah, ni kan ha en Q&A. Det hade. <laughs> och så, lägger, så kanske man streamar den live på Twitch eller någonting. Ja. Och så är det tre som tittar. <laughs> ja, precis. Jag tänker också att man ska behandla vår podd som att det är en av Sveriges största så att man går till en restaurang och frågar ifall man kan micka upp en lördagsförmiddag. Då sitter man där och spelar in. Ja men då blir det lite fake it till och make it å andra sidan. Ja visst. Men ändå. Och så ska man säga så här, ja, ni kanske hör talas om oss. <laughs> och så lyssnar man inte på om de svarar ja eller nej, utan man går direkt efter man har sagt det. <laughs> <laughs> eller som, jag kommer inte ihåg vilken situation det är nu. Jo, det är ju kaminmannen i Percy Ja ah, för fan, det är bra. Det är riktigt bra. Det är när hans sonen kommer upp där och säger, vad varmt det är han bara svarar, jag visste det härligt? <laughs> han har börjat bryta upp parketten. <laughs> det är en av de bästa sketcherna de har gjort. Ja, jag vet. Den är sjukt bra. Och också som eh, vår gemensamma poddare Max sa, när vi hade sett på den och han helt plötsligt bara utprister. Fan, jag, jag tycker att den är lite obehaglig. <laughs> <laughs> den är fruktansvärt obehaglig. Ja, det är svårt att sätta, för det är ju så mycket humor i den också. Mm. Men samtidigt så är det bara någonting... Jag vet inte om man känner igen sig lite i det där att man har både varit i själv och sett andra bli väldigt uppe i någonting. Så att man mm. tänker att man har inte varit så långt ifrån att bli kaminmannen. Samtidigt som kaminmannen känns som att det är någon som har blivit riktigt riktigt, riktigt sjuk. Ja, jo, såklart. men jag, Där har ju inte jag personligen varit då, men ändå så känns det som där att som till exempel när jag satt och tittade på Youtube en två timmars föreläsning om Estonia mm. och satt med haverikommissionens, haverikommissionens rapport bredvid mig för att kolla upp ifall han hade rätt fakta. Det, du är den enda jag känner som skulle göra en sån sak. Nej, tro mig. Det, man vill tro att det är så. Men helt plötsligt så märker man att det fanns en som var exakt likadan fast han tog tag i det på riktigt och gjorde en dokumentär istället. <laughs> Precis, han gjorde en dokumentär <laughs> Ja, det var, det var en person som var som jag Fast han hade talang <laughs> Så Du kvarstår faktiskt hon... mitt påstående Du är den enda jag känner som mm. skulle göra så Nej, men jag utan att kunna något Så kan vi väl säga då. Ja. Vi men, lägger till den lilla. Det, det är med all kärlek och respekt jag säger Ja, det, är också fan, det fattar jag väl Men det var också... Det var just den gången som jag insåg helt plötsligt som jag satt och gjorde det där. Jag tänkte så, här, du vet, vad är det då har kallat det någon gång? Det som man kan bli med Photoshop um, att man kommer in i ett flow. Mm. Det blir ju precis samma sak med den här. Att jag satt vid dubbla skärmar och slog, tittade och sen så tittade jag så här. Fan. Vad i helvete det är klockan? så alltså bara, jaha jag ska upp om en timme. ja, det är väl bara att fortsätta då. Det är också rätt remarkabelt att du lyckas med såna grejer också. Jag tror faktiskt aldrig jag har dygnat inför en arbetsdag någon gång. Nej, det um, var lättare på den tiden. Det är ju några år sedan nu och det mm. har blivit skillnad faktiskt får jag ändå säga. var ju lite yngre på den tiden. Strax före jag flyttade från Kronoparken, då hade jag faktiskt börjat dygna. Och det var typ de första gångerna i mitt liv jag gjorde det aldrig när jag var i tonåren Eller när jag var yngre mm. Det var alltså när jag hade passerat 30 Som jag började dygna mm. Men då var det att jag kanske dygnade mellan fredag och lördag För att man satt och spelade någon jävla dataspel Eller någonting ja, just det. Mm. Eller kolla serier Har väl också varit en sån mm. grej Som har fått en dygnad När man inte kan släppa en serie Och så tänker man att mm. Nej, men Det är lika bra att bara gå och sätta på kaffe För nu är klockan sju på morgonen Precis jag förstår exakt, jag gjorde ju så inför en arbete e, e för sig då Precis när vi hade kommit tillbaka efter semestern Så det var väl inte så farligt Nej, då var ja, jag... väl lite sömn i så alltså, Ett dygn är ju inga problem du, du kan ju ta i kapp den förlorade sömnen ja, Men eh... ja, det var ju när Men såg... på, på, på det sättet mm. Känns konstigt För det känns som att det är Tills söndag morgon. Men det var ju när jag såg, ja exakt, det var ju när jag såg hela första säsongen av Stranger Things på raken. Jag kunde inte sluta. <laughs> Men den är sjukt bra, vi kollade om du på hade, den. Du hade, du hade pratat om den typ och så var jag jag har sett Stranger Things nu, jag har inte sovit. Just det, var då då jag bilen. Ja, har du aldrig gått och lagt dig? Jag kunde inte sluta glo. Jag <laughs> var till och med att man tror jag hade sett sex avsnitt och kände, nej. Nu får jag faktiskt några timmar mm. Och så bara släcka allting ner Och så la mig Och så liksom låg och så här och... <skratt> jag bara, Fan, jag ser skiten <skratt> ja, Någon gång har väl också dygnat För att återställa dygnsrytmen Ja, så kan man göra också eh, Och det var Ja, men också också var det strax innan jag flyttade från Kronoparken Det måste mm. ha varit den sommaren då Om man haft semester och känner att nej. Ja, den 2018 så var så jävla varm Det gick ändå inte att sova på nätterna För att det var så jävla hett Ja, jävla vad gött det var nej, Det vet jag inte varit med om helvetet vad het det var alltså. Skulle det bli så varmt igen Då skulle jag nog kolla om det finns något att Man kan söva ner sig till hö mina börjar igen Ja, okej okay. Det är inte värt det Ja, då ska vi se. Är det någonting vi vill ta innan vi sätter igång och pratar om spel som vi tycker har bra stories? Eller stories som i alla fall har eh, gjort en impact så att säga. Fan, så det på svenska. Man säger så, tror jag faktiskt. Okej. Okay. Gjort ett ja jag. kan inte komma. Ja, det låter ju fel. Avtryck tycker är det inte jag inte heller. Impact. Det har gjort intryck på mig. Säger man så. Jag vet inte. Ah, Nej, ja. jag vet inte, fan. Jag vet inte, jag heller. Det var 120 högskolepoäng i svenska. <laughs> det. Ja, exakt. Sammanlagt 240, då, eftersom vi båda har det. Mm. Då, är ju, då är ju ännu mer, till och med. Ja, 30 till då. Ja. Men det är ju svenska som andra språk, det är inte riktigt samma. Nej, men ändå här. plugga svenska. Ja. Mm. Exakt. Jo, men alltså, jag skulle väl bara kunna slänga med en sak då i alla fall. Att... Um, det är en sån här svensk serie Som väldigt många har sett Och som mm. jag ser sist av alla Som har i alla fall ett litet intresse av och se den Jag har kollat på Bonusfamiljen Ah Egentligen mm. Mest för att Erik Jerka Johansson Är med och det känns lite som jag och han är polare Tobbe i Eva Adam Ja, exakt Han har startat upp en ny podd också Som jag har börjat att lyssna på Som jag har på alla avsnitt om nu på en vecka typ Mm den är ungefär som den här podden Fast istället för att handla om film och tv-spel Så handlar den om mat Okej okay. Fast han och den andra snubben svävar också ut Extremt mycket Ja ja. vad fan ska man ha en podd Där man bara rabblar upp saker för På tal vi... jag måste, måste nästan berätta det Jag skrattar så mycket på bussen Att jag tror att folk trodde att jag var dum i huvudet um, Han berättade att han Han hade mer eller mindre fått I present av sin sambo Att han han skulle få gå ut. Mm. Hon skulle vara själv med barnen. Han, han hade börjat tidigt. Gått till en krog själv först. Och tagit en öl och eh, en stor whisky. Och sen hade lite polare anslutet. Och sen som man konstaterade att eh, var hemma åtta. Alldeles för tidigt för att vara så full som jag var. Han <laughs> druckade, vad var det? Fyra öl, fyra glas vin och en whisky. <laughs> så, här, så kommer jag hem där Och så ser jag hur min Sambo, min kära Hon sitter i soffan med en filt runt sig Och med en skål Med en nötter i handen ja. Så jag ra raglar fram till henne Och ska ta lite nötter Och stoppa ner handen Men det var ju inte nötter Det var ju precis upphällt t oh. Som jag stoppar ner handen i Så jag skrek <laughs> Och då slog jag ut hela koppen över hela henne. Så så gjorde han när han hade fått, liksom fått den här kvällen. Och hon bara sa, gå och lägg dig. Och då gjorde han det. Så, så slutade han kvällen. Fan var ovärt. Ja. Ja. Nej men äh, åter till den här serien då. Jag tycker väl att... Äh, det är en sån där serie som man kan titta på när man sitter och käkar, när man kommer hem från jobbet mm. så tar man ett avsnitt, den är, har egentligen på gott och ont ingenting att säga om den jag tycker att den, den är mysig mm. den är både rolig och har ett visst djup också så den, den är helt klart kevärd mm. men uh, ingenting som man kanske så här ser igen någon gång utan nu är det gjort liksom mm. Jag har påbörjat att kolla på Squid Game Ja, det är den här eh, asiatiska va? Ja, sydkoreansk Sydkoreansk, ja Jag har sett att den har blivit eh, Det har skrivits så rätt mycket om den har jag sett Det har mm. flimrat förbi på lite Facebook och lite andra forum och sådär Så hur är den då? Eh, jag har sett tre avsnitt eller någonting Hittills så gillar jag, gillar ju den typen av koncept Jag gör ju det Mm och det finns väl eh... Bara fyll i Jag vet faktiskt inte Vad är det för koncept egentligen Ja, vi kan väl börja där Du vet sådana här barnlekar man gjorde när man var liten eh, Som mm. eh, ja, Första avsnittet till exempel Så är den leken I, i, i serien heter den grönt ljus, rött ljus När jag var okay. liten kall vid för Ett, 2 tre, rött ljus mm -hmm. Känner du till den leken? Det är någon som står eh, Vänd med ansiktet mot väggen eller någonting så är några bakom och säger man ett, två, tre och då ska man försöka gå fram till den personen men när han säger rött ljus och vänder sig om måste man stå stilla ja. och rör man på uh, sig så är man ut ur leken Ja, uh, jag känner igen den men jag har inget minne av att vi kallar den så konstigt nog men det kanske, det kanske vi gjorde det, alltså det vet, jag vet varken eller men konceptet känner jag ju absolut igen den kanske, ja, den kanske heter olika olika ställen. Evelina säger att den heter Röda lyktan. Ja, vet du fan. Vad sa du? Ett, två, tre, rött ljus. Ja, nu vet jag inte vad mm. leken hette just så. Vad sa du att hon sa att den heter Röda lyktan. Ja, så heter den på Wikipedia i alla fall. Nej, men vad <laughs> det var som... Nej, den heter den inte. Till och med, och med Röda lyktan stopp. Nej, nej, nej, nej. Det är väl ingen lykta den är du stannar även känd när du kör bil? Den är även känd under andra namn. Oftast 1, 2, 3 rött ljus. Mm. Det är ju det den heter egentligen. Det, det finns ju ja. ingen logik bakom att den ska heta röda lyktan. När du kommer till en korsning och eh, det blir gult och sen går över till rött, då är det ju ingen lykta som tänds. <laughs> Förlåt. Jag, jag har hört vad du har sagt, men Uh, det står till och med ser räknaren vänder sig bort från de andra och säger högt 1 2 3 röda lyktan stopp. Det går inte med ja. på. Men Wikipedia är mm. ingen säker källa. <laughs> och fan det här är bra poddmaterial känner jag nu <laughs> när vi börjar. Nä men kallas den Ono Do Stress Galabaza? När jag beter mig som en fakta-resistent person som vägrar liksom, tro på vetenskap. Mm. Är det inget specifikt för de som blir ledsen då bara? Nej, men i alla fall, den leken är mig i första avsnittet. För att det är väl personer som är i personlig konkurs eller urfattiga mm. Som, mm. Får er, som får erbjuda dem att vara med på den här leken eh, där vinnaren kan dra hem liksom, dret mycket pengar. Ja. Yeah. Men då måste man leka och vinna leken då. Den som är sist kvar antar jag. Är väl den som vinner eller vad det nu kan vara. Eh, mm. Men då är det med en liten twist att den som åker ur leken blir dödad. aha Fantastiskt. Ja, det finns ju en japansk liknande som heter Alice in Borderland. Den finns också på Netflix. Precis som Squid Game. Mm. Ja. Men är den sever. Tycker du att jag ska se den? Hennes, så att säga? Eh, ja, men det tycker ja, jag. Det är, av de tre, har du fått den uppfattningen då? Ja, jag gillar den. Jag gillar, den. Mm. jag gillar ju den typen av grejer. Jag gillar ju det dystopiska och avhumaniserande och desperata. <laughs> ja. ja. Jag är inte för avhumanisering, men jag gillar... <laughs> <laughs> <laughs> ja, du gillar att se på film om det. <laughs> Ja, men när folk kämpar och sådär. Battle ja, Royale är väl en liknande film mm, till exakt. exempel. och Den är ju också kanon. Fast man vill ju leva sig in då i huvudkaraktären som är en underdog. Det är det jag menar. Att man blir avhumaniserad men slår tillbaks Ja, okej. Okay. Eller Hunger Games som man gillar den. den, den, den Första mm. tyckte jag var bra. Men jag kände också att oj, det är ju Battle Royale fast med en twist. Ja, exakt. Ingen fel i det. Dock. Så kan man ju säga. Ingen nej, nej absolut inte. Så finns det ju hur många eh, exempel som helst på. Liksom när det är ett känt koncept sedan ja. tidigare. Och Squid Game ja, det är, inget är konstigt. liksom inget supernytt heller. Men jag gillar att det är barnlekar de tävlar i. Mm. Det låter tufft. Den får jag absolut kolla upp. Mm. Jag är snart klar med den här bonusfamiljen nu så det får bli efteråt här. Mm. Eller om jag ska eh, ladda hem lite. Den kanske är nedladdningsbar på Twitter så har jag någonting att kolla på på tåget nedladdningsbar på Twitter? Netflix, menar jag. Okej. Okay. Jag sa fel. Nej, det är ingen fara. Jag blev så här va? Nej, det förstår jag att du reagerade på. Jag menar Netflix. Mm. Eh, ska vi gå vidare eller någonting mer du vill ta upp? Uh, nej, jag känner mig nöjd. Mm. Så, spel med bra story. Och då tänker jag väl att de flesta moderna spel idag har väl ruskigt bra story. Uh, ja, uh, det är väldigt vanligt i alla fall. Men någon typ av sån. Um, alltså, det känns som. De, de är ju mer episka och filmiska överlag spel mm. ganska ofta. Så det kan påkostade. Så det kanske blir en um, naturlig uh, utveckling helt enkelt. Mm. Det är till och med så ibland eh, sådana här, och det här har jag varit inne på så mycket tidigare, så jag kommer inte ta upp dem idag. Men de är väl så ett tydligt exempel. De två Last of Us-spelen eh, där man känner ibland att man spelar sekvenser och sen tittar man lite på en film. Mm. Eh, de är så nära film man kan komma i ett spel, där det ändå är ett spel, tycker mm. jag. Ja, det kan det kan är ett ja. ännu värre exempel som eh, Metal Gear Solid 4. Jag vet inte, det är det mer än det är eh, liksom cutscenes som är längre än en vanlig spelfilm. Mm. Och där är allting är ibland väldigt, väldigt episk. Eh, precis som, är det Raiden? Eller Raiden, vad heter den? Jag tror man säger Raiden faktiskt. Ja, eh, när han slåss mot Vamp, eh, a.k.a. <laughs> eh, så liksom Den är ju sådär japanskt Larvigt cool ja, ja det är ju anime så in S i helvete mm. Sen är det inte riktigt lika cool Att se uh, Naomi uh, Steka ett ägg tillsammans Med den där unga tjejen Nej. Uh, liksom det, Då blir det ju lite Tradigt Men, men det, Den utvecklingen har hållit på ett tag nu känner jag Det har väl kommit med mer påskostade spel Och även lite den där open world känslan Som finns i Last of Us också Tycker jag I alla fall i den andra lite lite och om man tänker bara rent skådespel så tycker jag ju att God of War till Playstation 4 är ju fenomenalt faktiskt mm. på det sättet. Just det här far och son förhållandet som de har. Ja, just det. Som är lite problematiskt men det är en annan tid och det är fantasy och så vidare. Mm. <laughs> det har dock inte spelat klart så att jag kan inte prata så mycket om hur den storyn har gjort något intryck på mig men hittills så tycker jag ju att det är mesterligt. alltså fan vad de måste ha lagt ner arbete på att få till det om man jämför med de tre andra som är ju Hacken och. slash och ja, ja. det är väl ju viss eh, hack and slash, det är ju inte helt olikt fight-systemet även om det kanske känns lite mer djupare i eh, det senare God of War än de ja, andra eh, av det jag har sett, jag har inte spelat det alls så känns det ju de har dratt ner tempot lite och mm. kanske gjort det lite mer taktiskt. Mm. Liksom väldigt Dark, dark Souls Light. Mm, det kan man verkligen säga. Mm. Det, det har jag har sett lite gameplay i filmer och sådär. Så kändes det i alla fall. Tyvärr tycker jag tempot inte alltid är till spelets fördel för man blir ju stannlockad och så går allting långsamt och så blir man förbannad. Aha, okej. Okay. Men det kanske är jag som är dålig på spelet, jag vet inte. Så jag ska inte säga för mycket. Men lite så kändes det senast jag spelade det. Och kände, okay. men nu får du väl för fan vad bra, tänkte jag. <laughs> <laughs> ja. Jag vill ju komma vidare. Ja, ja, visst. Kan också vara det för att jag hade spelat Dark Souls innan, jag vet inte. Nej. Är... Men ändå spännande att du sa Metal Gear. För jag tänkte ta Metal Gear som exempel. Och inte bara Metal Gear Solid. Jag tänker väl Metal Gear överlag- Oh. För det är ju en ganska stor story Sen har jag inte kört hela Metal Gear 2 Solid Snake till MSX Jag har testat det, jag har påbörjat det, jag har kommit en bit Men jag har aldrig klarat det Nej, okej okay. Däremot så körde jag ju ganska nyligen igenom första Metal Gear-spelet Både MSX-versionen och Nintendo 8-bit-versionen Mm och på den tiden tänker jag fan kom de, var jag ens född när de spelen kom ut det måste jag varit ja nyfödd kanske. Men om man kollar på andra spel från den tiden det är ju inte supervanligt att det är ett narrativ på det sättet. Nej visst. Det vet jag att det, det är nästan lite cutscene det precis i början där. Jag vet inte vilken version det är med men det är fyra personer som hoppar från det där flygplanet och liksom man får Nästan som ett litet intro där. Mm. Ja, det är inte en 8-bit-version. Då börjar spelet i en djungel som du ska springa ja. igenom tills du tar dig till basen då, som du ska infiltrera. Och ja. på MSX-versionen så kommer du med du dyker. Mm. Okej. Okay. Så du kommer från vattnet och in i basen. Ja, okej. Okay. Den scenen Lite som i... Den... Ja, ja, säg sig. det du. <laughs> Fan vad vi smurfar varandra. Nej men <laughs> den scenen har de ju gjort igen i Metroid Solid. Ja, jag förstod det. <laughs> För Metal Gear Solid är ju när man har spelat dem äldre. Till MSX så är i Solid det är ju väldigt mycket hommage på de gamla spelen och spelsättet är ju bekant om man har kört sig Metroid Solid 2. Nej Metroid ja. 2, inte Metroid Solid mm. 2. Så tycker så tänker man att okej, okay, men det här är egentligen en uppgradering av de gamla spelen fast i 3D och med ett mycket smidigare item- och vapenväljarsystem. Ja. Och det som jag tycker då vi har ju pratat om Metal Gear då har vi va? Ja. Det har vi absolut gjort. Och spontant, när man pratar story i spel kontra story i film så är det ju inte jättekonstigt om kraven på själva storyn är lägre i spel. Nej, visst. Absolut. För kollar man första Metal Gear till exempel, eller Metal Gear 2 eh, även Metal Gear Solid och så vidare det är ju ganska generisk Hollywood-story. Mm. Det håller jag med om. Med sin bas där i 80-talet och kalla kriget och de här grejerna. Det var kärnvapen och sånt där. Och så blir det en bra sättning till att att det är ett kärnvapen som kan gå. Mm. Det känns ju nästan som att det är uh, lite så här om John Woo. Han skulle kunna mm. göra en sån här Hollywood-rull. Ja, precis. För det är lite det här. Uh, du pratade om det förut att det är lite anime. Mm. Så det, det är den japanska grejen inslängd en riktig Hollywood-blockbuster actionfilm. Ja, så att jag skulle säga att i Metal Gear-spelen sen kanske storyn inte har åldrat superbra till allra första spelet för att man vet hur det ska sluta om man har kört till exempel Metal Gear Solid. Eh, men plot och det här är ingen spoiler-alert och blir man kränkt över den spoilern så tråkigt för er, då skulle ni ha spelat första ja. Metal Gear. Men att det är själva Big Boss då som är sista bossen att tanken var bara att man skulle springa in i basen med falsk information, man skulle väl hitta Grey Fox och sen skulle väl eh, uppdraget vara slutfört men så visade det sig sen att det är Big Boss som är hjärnan bakom alltihop, en sorts double agent som ska lura en och så spöar man Big Boss och så drar man därifrån när man har sprängt Outer Heaven i små bitar som den ja. basen heter och eh, det är ju coolt och det här skulle jag nog säga om i alla fall de tre första Metal Gear spelen eller nej, de fyra första och då menar jag alltså fram till Metal Gear Solid 2 att storyn är egentligen tunn, om det skulle mm. ha översatts till film, för styrkan i spel är ju faktiskt att de är interaktiva, att det är ja, gameplay. Absolut. Och storyn är ju en bonus då, att man känner för Det, det har jag tänkt på ibland när man har pratat spel med kidsen på jobbet att eh, själv tycker jag inte att storyn är det viktigaste i spel men andra kanske då tycker att det är det viktigaste i spel jag tycker att en bra story är en bonus eh, det som jag tror är grejen med en story spelar är att det ger ett motiv alltså en anledning till att man gör det man gör i spel Ja så är det ju naturligtvis för skulle vi köra Metal Gear 1988-bit och du bara kan läsa storyn i instruktionsboken som det var förut? Nu är det ju inter och filmer och fan vet vad som håller på i evigheter. Men förut så fanns det en background story som man fick läsa instruktionsboken om man hade den kvar. Ja. Metal Gear 1988-bit är det ju en story som inte alls hänger ihop med själva spelet. Det är ju bara ett hittepå på för Konami of America var. De gjorde dick moves helt enkelt. De bara sabba stories i spel. Men eh, det skulle ju inte gå att översätta till en film. Det skulle ju inte vara en jätteintressant film att se en och en halv timme när man smyger runt på en bas och tar död på folk. Även mm, nej, det absolut inte. Eh, och nej, sen det, är det bara radiokonversationer. Det, det, nej, det... Alltså jag känner, vi, vi var ju inne på det här i vårt allra, allra första avsnitt tror jag. Mm. När vi pratar skådisar till Metal Gear um, jag Vet inte om vi Landade i då att det skulle Passa väldigt Väldigt mycket bättre som serie än som film mm. Jag vet inte om vi sa det Men det kan vi säga nu då i så fall um, Och det ska Och det har det man ju säkert... gjort med Castlevania 3 Och det har ju funkat mm. uh, Är det den animerade? Mm. Ja Jag tänker ja Metal Gear Kanske skulle funka som animerad också jag, jag tror att det kanske är det steget man får ta. En live-action-film skulle ju bli... Det här kanske jag sa i första avsnittet. Det var ju länge sedan vi spelade in det nu. Men det skulle <laughs> ja. ju säkert eh, bli en total kalkon. Ja, vet, vet, jag skulle säga så här... Det skulle gå bra för den för att den är Metal Gear Solid. För att det är en massa nördar mm. som skulle gilla att se den. Men det skulle inte vara en bra film, tror jag inte. Ja. Jag känner så här att... När vi spelade in det där för x antal år sedan... Då håller jag med dig mm. Men det har hänt någonting Med hela den här Vad en serie kan vara Idag och hur de Behandlar det mediet mm. Jag tycker att Jag tror mer idag på att det skulle kunna Bli bra på riktigt Som är så jävla skickliga Jag tycker allting som kommer är bra Serien skulle, sätt... bli bli. skulle det kunna bli mm. Men jag tror inte att Det skulle funka som film Nej. Med skådisar Nej, det är möjligtvis som serie då, mm. i, i så fall jag känner, det, har, det har ju hänt någonting med hela det formatet, jag tycker det Det är bara att kolla Det kommer nya svenska serier på Simor, på Netflix via Play, men jag säger att det är ingenting längre som är asdåligt Nej Är det Game of för... som har satt en standard där för det kändes ju väldigt eh, som en väldigt hög budget jämfört med hur serien mm. kunde vara Ja, och sen har det bara efter det bara rullat på, helt enkelt. För jag kommer att tänka på de gamla gamla äventyrskönda serien med Hercules och den här Robin Hood-serien som gick också som var typ som äventyrskönda. <laughs> ja. Det hade ju kunnat vara så. Hade man gjort dem idag så hade de ju varit super påkostade, eller i alla fall sett påkostad ut. Mm. Men tekniken uh, har ju jag... gått framåt också. Vad kul att du... Det var den uh, Robin Hood-serien som var lite mer fantasyaktig Mm bra, då har jag en rolig grej att säga om den och flika in det lite som min morfar sa en gång var jag hemma hos mormor och morfar och så ville jag se Robin Hood och så ville väl morfar egentligen se någonting annat, men mormor sa nu får Joel välja nu, nu tittar vi på det här och så säger morfar det är så overkligt allting ihop och precis när han säger det ser är det i introt till den här Robin Hood-serien en guldpil som bara flyger igenom en massa trä och bara tränar och bara fortsätter och fortsätter. Mm. Och då sa han ut handen mot tvn och sa Titta! Titta! Mm. <laughs> han har en poäng. Ja, det är klart att han har. <laughs> det behöver ju inte betyda att det är dåligt för det. <laughs> Nej, Nej, men det är, klart, är man väldigt anti-overkligt så blir ju det där fruktansvärt så enkelt är det ju Ja, men om vi går tillbaka till Metal Gear, det som gör storyn <laughs> bra i de spelen, och då tänker jag väl mm. kanske då på Metal Gear Solid spelen framförallt att dels är det ju bossarna och det har de väl kört som ett tema i alla Metal Gear spel att varje boss har en specialitet sen är det väl mer kopplat till vapen i första spelet. Att du har Machine Gun Kid och sen har du Shotgunner och så vidare. Inget jättekul. Förutom bröderna Arnold som är ja. två Terminator-robotar som man ska skjuta med raketkastare. De gör mm. inget annat än att står där eller springer emot dig om du är på samma rad eller vad man ska kalla det. Men i alla fall bossarna, de har personlighet, de är roliga. Det gör också mm. att spelen blir intressant. Ja. Det är Jättemycket vad bossar egentligen gör för ett spel. Plus att det är ju radiokommunikationerna som gör storyn och settingen bra. Ja. För ja så jag håller med. Inte, man integrerar inte så det jättemycket med NPC och sånt i Metal Gear-spelen för den kanske i, vad fan vet jag, Trian. Som det blir mer av det då det blir mer ett, som ett äventyrspel nästan. Ja, just det. Ehm. Sen måste man väl alltid toppa det där och så precis som du sa med Metal Gear 4, att det är jättemycket filmsekvenser och sånt och sen har jag ju påbörjat Metal Gear Solid 5 och mm. Ground Zero så hade jag jättekul med faktiskt det uppdraget Ja. som jag tycker att här, i efterhand var glad att jag aldrig köpte det <laughs> ja det hade ju varit så sjukt ovärt Det var ju inte fullpris men det kostar ju Någon hundring att köpa den när ja, jag kom ut eh, Kommer jag ihåg att det gjorde jag Och det är ju en bana Ja Som visserligen tar ju... lång tid men mm, Och så kan man ju Man kan ju Köra den i olika setting sen, i, i, I regn och mitt på dagen Och bla bla bla Men mm. ja, nej Som sagt, jag tror att jag hade lite Jag tror jag bytte in någonting Mm. och fick det väldigt billigt mm. men annars så hade jag ju varit irriterad, nu känner det ändå som, ja ja, jag vill inte ha om det var typ något skatespel och någonting annat så det kändes ändå som en fine deal personligen men jag håller ju med dig, det var ju helt horribelt egentligen mm. att de gjorde så men det, ja ja Men det är ju styrkan i om man ska se dialoger och karaktärer, karaktärerna som är bra är bossarna i Dialogen som är att man får en känsla för karaktärerna Man får en relation till dem är ju radiokommunikationen Även om den är En aning lökig Men för ett spel funkar det Hade det varit en film där den hade varit grymt tråkig Om man springer runt, krigar lite grann Sen sätter sig bakom en sten Eller någonting och pratar med någon I tio minuter Ja, det Nej, så går det ju naturligtvis inte att göra utan... det, det tempot i en film hade ju, Det hade ju skurit sig Rätt rejält Det hade det verkligen gjort men sen blir ju också mer och mer invecklad kan jag tycka att det blir jättemycket att från att vara en rookie i någon Lego som heter Foxhound eller vad det är till ja. att ja, men du har en tvillingbror och ni är klonade av Big Boss och sen hela det här spektaklet och i fyran ja men när du är klonad så åldras du jättefort och sen en gammal gubbe är typ 40 eller något sånt där. Mm. Och då ja, de har, det, det, det, ja eh, Sen får jag ändå säga att de, eh, Spelar igenom alla de här tre, Fyra spelen i ganska rask raskt mm. När alltihop ska avslutas Där i fyran Det var ju coolt alltså Det, det, det kommer ju inte ifrån det Till slut Nej, att, Fyran är ju kanon mm. Men också hela det här att man liksom hade tagit sig igenom Massa skitfilmer och så får man ändå Någonting episkt det sista när man De spelar upp musiken från Alla spelen när man kör det där är det knivfight eller om det är Boxningsmatch man har mot Ja, vad är det han heter nu då? Liquid Ocelot mm. Som är Liquid fast ändå Inte på något sätt Nej, vad är det? <laughs> det blir ju... han, Liquid finns väl i Ocelot Att det är två, båda personerna I en kropp för att och så Lott blir det mm. av med armen i Metal Gear Solid Och så sätter de fast Liquids ja. arm Och då lever Liquid mm. i Ja, Jättekonstigt alltihopa Men kul Så, så är, det, är det Liquid? Ja, inte riktigt, fast typ Han är besatt av Liquid Jag bara aha, mm. okay. Och så är det någon annan som tycker någonting annat Men ja, alltså det, det var coolt Sen finns det väl Något annat Dels trean, då är det ju Big Boss Då är det alltså prequel kan man väl säga Sen tror jag det finns något, om det är Playstation Portable eller om det är Playstation Vita, finns mm. det också något spel som ändå är canon i storyn som femman bygger på. Ja, exakt. Och femman tycker jag ändå börjar bra. Det som jag tyckte var konstigt var först, okej okay, du är Big Boss, det utspelar sig direkt efter uppdraget i Ground Zeroes. Och vaknar upp på sjukhuset och sen okej okay, för att ingen ska känna igen dig så måste vi göra om ditt ansikte och då blir det så här character maker mode mm. att du ska göra din karaktär och då kände jag väl direkt att men nej jag vill ju vara snake Va? såklart att man vill det det är som att jag ska spela super mario men du får inte spela super mario du måste göra en mi och spela super mario med kan vara kul ja. men jag vill också ha mario i ett Mario spel ja såklart och så gjorde jag då min karaktär, och så tänkte jag: Okej, okay, då får väl det här vara nya. Eh, vilken typ av snake han är. För det blir ju också, det är inte bara Solid Snake, det är Liquid Snake. Solidus och det är naked snake och det är ja, massor konstiga grejer. Och så börjar man spela, och så har han inte det ansiktet som man har varit tvungen att sitta och knopa ihop. Nej, det är ju fjävligt, <laughs> rent ut sagt. Och Storin ifall man börjar bra När du ska ta dig ut från det sjukhuset För att fienden är efter dig Sen drar man till Afghanistan Och där är jag helt lost Okej okay. Då ska man hämta Master Miller och så Det gjorde jag Sen bara okej okay, vad händer nu? nu Ska jag ha en bas som jag ska bygga upp eh, Och då hänger jag inte med Men jag misstänker då att Storin i Metal Gear Solid 5 Ska då leda till det som händer I det allra första Metal Gear-spelet Ja, så såklart är det så. Men det kände jag någonstans, fan jag är rätt så mätt på det här nu. Ja, fan du, du har ju en jävla twist då i slutet av det. Mm. Som jag inte vet om du känner till då. Nej, det gör jag inte. Jag måste ju ta mig igenom det. Ja, det måste du verkligen göra. Men jag ska inte prata gameplay då utan jag ska prata om story som har... Men Metal Gear i alla fall och kanske då framförallt Metal Gear Solid- har ju gjort ett sånt intryck. Första gjorde det också när jag var liten när pappa berättade vad som hände under spelet när vi satt och körde det. Mm. man blir så här, va, är det sant? Ja, men det, det känner jag faktiskt igen själv. Det var ju ofta så både i de här med uh, bara sån som Super Metroid där farsan satt och berättade vad det var som hände och, och sådär Mm. Och han satt med och spelade lite Och jag vet inte, han kanske hittade på lite också Jag vet inte, men det, han var bra på det I alla fall <laughs> Eller supermetroid Metroid, som jag sa Ända fram till högstadiet Jag blev totalt idiotförklarad <laughs> Det är klart du blev Ja Jag säger inte att det var direkt fel Kanske lite taskigt ah, Det var inte så farligt eh. Ja, men jag tror nog att det spelet i den serien som gjorde att man blev mest investerad i storyn, det var nog det första Metal Gear Solid. Mm. För då kände som att man hade den tekniska möjligheten ja. och mediet också eftersom det kom på skiva, och du kunde släppa på två skivor att du kunde göra det påkostat med för den tiden i alla fall bra röstskådespeleri också, så det inte blir Resident Evil 1 eller känn nu <laughs> engelska översättningen klass på det. Nej, så är det ju inte. Det är bra, helt enkelt. Ja, riktigt bra. Så det var väl en sån grej. Ja, det finns mm. kvar, det sitter. Spelare idag så tycker jag om det av nostalgiska skäl, annars tycker jag väl att storyn är cringy i vissa lägen. Jo, såklart. Men det hör ju till, som vi har sagt också. Ja, det är ju japanskt för fan. Yes, vad säger du då? Ja, alltså, nu vet jag att jag uppskattar ju story väldigt ofta. Mm. Och jag tycker att det många, många gånger på senare år, ibland till och med kanske inte har varit det allra, allra viktigaste. Men det har höjt spelet till en annan nivå på något mm. sätt för att det är så jävla välskrivet och då har vi ju de här Last 1 och 2 mm. uh, vet att många inte gillar storyn i tvåan men uh, jag får nästan säga, jag tycker ändå att den är lite att den är väldigt välskriven sen kanske Naughty Dog har en liten uh, de har lite hybris i den bemärkelsen när de går ut och säger vi har gjort ett sånt otroligt viktigt spel det är viktigt för folk att få ta till sig det här. Ja, det kanske ändå är ett spel. Även om mm. ni har gjort någonting annorlunda så absolut. Och ni har vågat väldigt mycket med tvåan. Vilket är positivt. Men alltså att det skulle påverka folks liv på ett djupare plan, det vet du fan. Nej. Utan man konstaterar, när man konstaterar när sluttexten rullar så kände jag i alla fall jävlar vilken story och vad ska hända nu. Mm. Om de väljer att fortsätta. För lite samma sak som det när det första tar slut. så Det skulle kunna vara ett bra slut. Men det skulle också gå att fortsätta. Lite så känner jag här också. Mm. Och nog så känns det som att om några år när Playstation har varit ute ett tag. Och, eller kanske till och med så långt när det börjar bli dags att fasa ut den. Så tror jag vi har trean där. Ja, det skulle väl inte vara helt orimligt om det Nej. blev så. Nej, uh, det är jag ganska säker på. Jag tror inte de vill släppa det. Särskilt inte nu när det är en serie på gång också. Liksom så det, det, det växer ju som uh, franchise också. Och då mm. tror jag att man kanske till och med så att när det har kommit ett par säsonger av serien och liksom ser, det behöver komma ett spel för att det ska gå och fortsätta med serien. Nästan lite mm. så tror jag kan jag tänka mig att det kan bli. Spännande grepp. Uh, absolut. Um, sen uh, hade jag tänkt att prata om lite andra grejer då. Jag uh, mm. tror jag ofta har pratat om sånt här redan. Och jag känner jag skulle kunna nämna vissa spel en gång till, men det känns lite lite tråkigt. Så jag ska hoppa tillbaka lite i tiden. Mm. Och med det här vad jag tyckte var en häftig grej när jag kanske var. 10, 11, 12 år. Mm. Och jag tänkte faktiskt prata lite om ett sånt här spel som jag tror många skulle kunna säga i. Vem fan bryr sig om storyn i det här spelet? Men jag ska ändå prata lite om Lylat Wars nu, faktiskt. Åh, oh, vad, vad roligt. Ja. Eh, det är alltså ja, Star Fox till Nintendo 64. Eh, och grundstoryn, det är väl bara något sånt här. Det är klassiskt lite sci size action att den här onda vetenskapsmanningen Andros han anfaller den fria världen kan man väl nästan kalla det. Mm. Och så är det det här Fox-team med Fox McCloud i spetsen som ska slå tillbaka hans styrkor och sen så småningom genom en rad olika banor där man har möjlighet att välja väg och lite olika banor eh, ta sig till den här planeten som heter Venom om jag inte minns helt fel. Ja, och så flyger man med Peppy, Slippy och Falco. Ja, exakt. Men det kanske är några fler uh, karaktärer i Lylat Wars också. Wolf är väl med också? Ja, men de slåss man ju mot. Det är ju något mm. sådant rivaliserande team som Andros har mutat, tror jag, för att liksom ställa till med djävulskap. Mm. Det är ju med någon, en kvinnlig karaktär också, som är med på bara någon bana. som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu. Nej. Uh, Strunt samma <laughs> uh, I alla fall Kommer du ihåg, när man spelade igenom det här Så kände jag så att jag får i alla fall uh, Välja den lätta vägen först Så att man lär sig spelet lite mm. Och det gick ju relativt bra Rätt snabbt Även på den tiden Men sen så har man besegrat Andros Och så uh, Satt jag kvar och kollade på eftertexterna Och när de var klara så dök Andros upp så här uppe i himlen ungefär och så skrattar han sitt skratt. Jag tänkte det här känns ju inte som liksom, det bästa slutet. Det mm. måste ju finnas någonting mer. Så då börjar jag träna på den svåra vägen. Och så blev det ändå samma. Men som visar att det fanns en massa hemliga vägar man kunde ta. Om man skulle klara vissa barner på en viss tid för att låsa upp en strid till med det här Wolf-team. Mm. Och där kan man få det äkta slutet. Och om man läser förtexterna så kan man se så här att det är Fox pappa är försvunnen. Kanske död. Han har dött i någon strid med Andrus. och det, är här, det där liksom ligger och gnager lite. Vad har hänt med honom? Mm. Liksom, där är väl egentligen storyn i det här spelet. Sen händer egentligen inte så mycket. För en spoiler alert. Man besegrar Andrews på den svåra nivån. Mm. Och så är man inne i någon sån här pyramid där eh, som börjar rasa samman och så verkar det som att man håller på att dö. Men då helt plötsligt så dyker hans pappa upp och guidar den ut rätt. Och det blir lite så här sentimentalsliskigt. Du vet, om mm. man lyckas ta sig ut därifrån. Och nu kanske jag hårdrar det lite, men så som den storyn blir då när mm. det händer så tyckte jag att det var så jävla coolt. <laughs> Och sen lämnades det med sånt här mystisk, man vet inte riktigt för fanns han där på riktigt eller var det bara inne i Fox? Mm. Du vet, de skötte det jäkligt snyggt på ett väldigt enkelt sätt. Och just det att man nästan fick man fick prova sig fram. Nej, det gick inte att få reda på vad som hände med pappan på den lätta vägen. Det gick inte på den svåra vägen. Och sen fick man ju läsa i någon sån här liten Nintendo-tidning- eller Superplay eller vad det kan ha hetat på den tiden. Och, ja, men, om du fångar de här tre symbolerna- då kommer du till en hemlig värld. Mm. Och klarar du den banan utan att skeppet har skada- då hamnar du här. Och om du gör så här där, då- så liksom, mm. man fick arbeta rätt mycket För att få det här slutet Som mm. blev en snygg story Då är jag med Men det är kul mm. med sådana hemligheter också mm. Så just därför Så kände jag att Det är klart Jag kanske hade blivit Imponerad av uh, A Link to the Past till exempel med här att man får en liten film i slutet där kungen kommer tillbaka och alla lever lyckligt och allt vad det är. Ja, och du får en bakgrund eller en origin story nästan mm. om vi tänker då ifrån att det bara finns tre Zelda-spel där det finns första spelet och sen har vi en rak uppföljare eller direkt uppföljare i mm. Adventure of Link och sen så kommer det en prequel med A Link to the Past ja. som berättar mycket om hur den här trekraften fanns och eh, mm. lite mer kanske om den här tjuven som heter Ganon som det står i första Zelda-spelet. Mm. Uh, så är det klart att man tyckte att det var häftigt också, men det kanske var som du berättade, det kanske var för att farsan berättade mycket. Mm. Det, var, det upplevde ju det inte själv. Så det kanske var i det här spelet som jag kände, det här löste jag på egen hand. Och jag mm. har fattat det här coola. Det är ju en sån fantastisk känsla när man gör det. Mm. Mitt första sån spel var ju Chrono Trigger, men det har jag pratat om en miljard gånger i den här podden, så storyn i det spelet släpper jag som en het potatis. Ja, det var inte så länge sen vi pratade om det heller. Vilket sammanhang Nej. var det? Ja, Skitsamma. Man glömmer ju så jävla fort. <laughs> det var dåtiden, så att Chrono Trigger och Chrono Cross kommer jag inte prata om när vi pratar om story i spel. Nej. Men jag tittar lite på Tiden här nu Fasken, Vi kommer att få göra en del två av det här Ja, det, det vi får göra Jag sitter också Så jag tänkte ska vad, vad på min lista här nu Med alla dessa anteckningar Skulle kunna ta som tar lite kortare tid mm. Jag tänker spontant Silent Hill Ja, okej okay. Och det vet jag inte Heller om man skulle säga att storyn är bra men hela sättingen i spelet och uh, det, det, här, det här mytiska kring den här staden, Silent Hill eh, mm. känns ju grymt uh, Stephen King. Det hade väl bara fattats att den skulle ligga i typ Main eller någonting. Ja, exakt. Så men det, det håller jag med om. Det är verkligen uh, någonting som Stephen King skulle göra. Och apropå ska vi uh, utreda det snart. jag har ju kommit en film som jag har sett i alla fall, det kanske har dykt upp fler sedan den, mm. eh, som jag också tyckte när den de gjorde det var väl mer influerat av spelen kanske utan det kändes att de försökte välja en lite sån Stephen King-approach i den filmen och jag tyckte faktiskt att det funkade ganska bra sen har jag märkt att eh, jag kanske inte är ett fan så på det sättet utan de som är fans, de blir så här: det här är ju inte Silent Hill Nej, okej okay. Men jag som inte har spelat så många spel Tyckte ändå att det funkar väldigt bra Men det blev väl kanske också En grej sen när Serien Silent Hill blev outsourcat Till amerikanska Utvecklare Mm. För att ja, den har väl spurrat ur Fullständigt va? Ja, alltså de var ju på game att göra ett nytt Silent Hill För ganska många år sedan Nu tror jag Men att det skulle ha kommit ett med Hideo och Kodjima mm. Som skulle vara med och göra. det Men sen så drog han ju från konami och så skrotade de i hela skiten. Det var väl han och en ja. till som skulle göra någonting riktigt eh, grymt bra. Mm. Det är det, eh, som har fått namnet PT. Kanske. Du tänker på ja. För det fanns ju gameplay trailer och allting. Och det skulle väl vara. Mm. Första person, inte helt olikt Resident Evil 7 som det blev sen. Mm. Eh, kan jag berätta en sån här liten... Eh, det står tydligen för Playable Teaser. Och det skulle vara en teaser för nästa Silent Hill-spel. Så var det. Eh, här ser jag nu... Eh, eh, jag kommer ihåg att jag läste det här när det hände. Det kom ju till Playstation 4. Det var fritt att ladda hem och alla älskade det. Men sen så blir det här att det ballar ju ur då mellan... Eh, Uh, Kojima och uh, Konami mm. Så det togs ju bort Men de kunde inte ta bort det från folks hårddiskar Så jag läste så här att Folk sålde ju Playstation 4 med PT På hårddisken mm. Till utlösa summor till folk En sån Flappy <laughs> all... Bird-historia typ då Ungefär så ja mm. Det är det en bra story Bird, Just det Ja <laughs> Fast det, det var ingen idé att köpa Flappy Bird eller en Android-telefon med Flappy Bird för du kunde ju bara tanka hem det från en webbbrowser någon som hade sparat APK-filen så ja, just det. Kunde du, bara, du kan nog göra idag, bara tanka hem Flappy Bird till din Android-telefon ja. Men det var väl ofta iPhone-telefoner och det kunde ju vara en sunkig gammal iPhone 3 eller någonting med Flappy Bird mm. på som de kunde sälja för 10 000 spänn Ja, det är helt otroligt samlar med det ettor och nollorna. Ja, ja. ja, exakt. Sen är det väl så det kom väl liknande spel rätt snabbt. Kan jag tänka mig också. Ja, Flippy Bird och Flappy Octopus. Eller... Mm. Favey Bird. Fanns The, The Flappy Adventure. Finns det något som heter också? tror jag Floppy Dog kanske. Det fanns ju massa sådana kopior. Så det var ju... Ja, ja nej, det är ett sjukt beteende ja, det, det är men, helt men, men det är helt sinnessjukt Men det är väl så marknaden funkar Ingen aning ja. på ett nej, det... sätt Men första Silent Hill Men när något sånt kan hända Då har ju människor det alldeles för bra Ute i världen Och alldeles för mycket pengar Och bara skit. Ja, på mm. Men första Silent till Känns ju mer som att det är Själva stämningen som är grejen för gameplayet är ju lite så där. Mm -hmm. Man kan ju prata på att Resident Evil 1 och 2 till PlayStation har åldrats dåligt och de tankkontrollerna är lite si så där. Eh, Silent Hill tycker jag, när jag körde igenom det sist så tyckte jag kontrollen var riktigt usel, i alla fall när man ska sikta och skjuta på saker med pistol. Sen är det väl inte fokus på action i Silent till alls som i Resident Evil. Nej, okej. Okay. Silent till känner mycket mer survival horror med fokus på survival och inte ja, det ähm, vapen. Det är väl lite så, vad brukar man säga, hellre fly än illa fäkta. Ja, precis. Jag vet att nu kommer jag inte ihåg, men jag var ju med dig och spelade något en gång som inte är Shattered Memories, utan något annat. Mm. Som jag var med och spelade någon gång. Och vi ba, du bara kubba, liksom, och det var så här, ja, ah, naturligtvis. Det här är ju ingen idé att stanna kvar och se på. <laughs> utan nu flyr vi för livet. <laughs> ja, och det var inte Shattered Memories. Nej, det här var... Um, mm. vad fan, kan jag vara? vänta ännu lite? Det heter... Kan det ha varit Silent till Downpour vi spelade då? Ja, det var det. Precis. Det som vi så aldrig blev det. klara med och som jag mm. typ sörjer att jag aldrig fick köra färdigt för det kändes som att fan, det här har någonting. Äntligen. Jo. För Silent till Origins var ju ingen höjdare. Jag blev uttråkad ja. av det. Nu är, nu är jag väl i och för sig Downpour eh, efter Shattered Memories så det kan vara att eh, vi spelar det här efter det, helt mm. enkelt. Och Shattered Memories är en... Eh, vad ska man säga? Som ett parallellt ja. Ja, eller ett universum till ettan. Mm. För jag trodde ja. ju att efter att ha spelat Shattered Memories så kan jag säga att jag körde igenom det före. Jag körde igenom ettan. Jag har spelat mm. ettan många gånger men han dröjde in jag faktiskt körde igenom det för att det är ja. lite svårt. Det är väl bossfighter i det såklart. Så man kan ju få lite vapen och sådär. Men... Så det är jättemycket vapen kan jag inte minnas att det var. Du kan ju få många olika vapen som helst i Resident Evil i jämförelse. Ja, såklart. Är vet, det så? De utvecklades till att bli mer actionorienterade men Silent Hill har väl egentligen alltid handlat om den här Stephen King-aktiga staden med japansk skräck och parallella världar och sådana här grejer som jag tycker är ett snyggt grepp också. Att eh, hela staden känns också att den är inte, barrikaderad eller isolerad Med att det stora hål i gatan Och det är en dimma över det hela tiden ja, ja. ja, The Fog med Stephen King Verkligen Ja Även Eller om... så tror man att man spelar Nintendo 64 Ja mm. Nej, det var ett dåligt skämt då. <laughs> Ja, men Nintendo 64 hade nog hanterat det bättre Än vad Playstation mm. gjorde jag tänkte det var ju en del spel så kunde bli uppfattningen att det var lite dimmigt. Mm. Liksom så på Nintendo. Jag vet inte fan vad det berodde på, men det har man ju sett. Det var väl transparenta effekter som den kunde visa på ett sätt som Playstation kunde visa till viss del och Sega Saturn absolut inte kunde. Ja. Kanske man överanvänder det. Ingen aning. Men egentligen så är väl en plottwist i slutet där kanske det som man som jag reagerade mest på i ettan Och där finns det ju också olika slut Du kan få beroende på Vem du räddar eller hur Ja Vilken sista bossen är, om det är en ängel Eller om det är en djävul Som du ja, faktiskt med i slutet För mm. du ska ju hitta din dotter Och så vidare Tvåan är väl en helt annan story Det är väl den egentligen som är bäst Ja, den tycker jag är Kan man säga bra på riktigt Med det här mm. Man får ett brev från sin döda hustru. Visst är mm. det så. Där har man väl gjort det... mer, mer med staden och att det är staden är huvudpersonen egentligen. Ja, absolut. Och ja, det finns några såna riktigt vassa. Jag tycker det är historien som jag tycker gör det spelet än mer obehagligt. Mm. Där blir man lite den här känslan: Vilka demoner är det egentligen man slåss mot? Förstår ja. du? Ja. Exakt Den gör det väldigt snyggt Är det demonerna inom dig Eller vad är det för demoner i den här staden egentligen Ja precis För ju längre in i spelet du kommer Desto mer minnesbilder får man ju ta Del av Som gör att man kanske också ifrågasätter lite Vad som händer i spelet Eller Är det bara spöken Eller är det järnspöken Alltså man får den Exakt Och att all, det känns som att allting i Särskilt till två också är någon form av manifestation av synder som man har begått. Att man börjar få det narrativet också. Om man kollar på till exempel Pyramid Head som man kallas. Mm. Som går runt och jagar en med den här jättestora kniven. Fruktansvärt obehaglig karaktär. Eh, utan tvekan en av de allra allra värsta. Men då som ska vara någon form av manifestation av all skuld som huvudkaraktären bär på. Mm. <laughs> Ja det är fan ingen dålig kniv Jag var tvungen att, eller svärd Nej, det han, är han har den från Cloud <laughs> Ja Precis, eller Guts ja, Det är en Lionheart han har, eller vad det, det heter? Det är i Final Fantasy 8 det. Ja var det så det var, fan också Han kanske har Ragnarok Eller Buster Sword <laughs> rent av Ja men det gillade jag. Och sen att det är två Pyramid mot slutet innebär då att man har varit ännu jävligare än vad man har trott? Uh, antagligen. För man hittar väl lite videoband och sånt där som man tittar på också och sen är det mm, väl ja, exakt exakt kvinnan som är väldigt lik hans fru och då man också börjar runda om det här är någon är annan version av henne som man träffar på. Mm. Det kan man ju verkligen ifrågasätta. Det där måste jag fan köra igen, för nu när vi pratar om det så tänker jag, ah ja fan det är nog ännu bättre än vad jag kommer ihåg, för jag tyckte det var kanon när jag körde det. Det är ett sånt här spel som, jag var med andra att spela, mm. så jag har aldrig riktigt gjort det själv, men det var ju jävligt roligt att sitta och bara vara med och hänga med i svängarna liksom. Mm. Ja, jag får nog faktiskt kika över det. Det kom ju någon HD-remake och jag tror att det är ingen liksom portning eller att man har gjort om Playstation-spelet och hotat upp det. Utan jag tror att man byggde upp hela spelet från grunden. Ja, okej. Okay. Men det är någon sån där collection, eller? Ja, jag tror det är tvåan och trean som det finns HD-version på. Egentligen borde ja. man nästan göra en kanske remake på ett som inte är Shattered Memories utan som är Silent till 1. Mm. För det är inte ja, sådant heller. Jag gillade det. Ja. Kommer vi in på ett framtida avsnitt här kanske? Ja, det känns som att vi får köra något sånt där de här spelen som håller på att glömmas bort. Eller ja, det kanske är så att Silent till 1 håller på att glömmas bort i allting. Trean vet du fan om man har pratat så mycket om heller. Fyran har ju också en spännande story och där kanske det är settingen som är starkast i fyran också. Inte så mycket gameplay. Gameplay till tvåan är ju helt okej. Okay. Det funkar ju. Och inga problem alls där. Eh, Trean har kört alldeles för lite för att ha någon uppfattning om. Men fyran gillar konceptet sjukt mycket. Det har jag typ ingen aning om alls. Det har jag definitivt tappat sajlen till, kan jag säga. Mm, jag och det sista det som, som kom, det är något sån här jävla. Hack'n Slash är väl det sista som kom. Ja, nåt no, heter typ. historia. Ja, något med Memories heter det, tror jag. Ja, det kom till Playstation Vita. Mm. Sen vet jag fan om det kom med Silent Hill-spel efter det. Det tror jag inte. Det är synd. För det att... var ju det här som skulle kommit då, men som, det försvann i limbo. Jag tror att Silent Hill ballade ur När man outsourcade det till någon annan Och att det inte var liksom in-house Konami Misstänker jag, det kanske det inte var heller Men att det var inte samma För att eh, Amerikansk skräck Som ska bygga på japansk skräck Blir inte riktigt lika bra Nej, just det Det håller jag med om Då hade jag nog heller sett att man gjort något helt nytt Som kanske liknar Silent Hill För det finns ju, det måste ju ändå öppna dörren för spel Som Amnesia och de här spelen också Ja, verkligen. Så det, det, är väl det Jag vill inte säga att det är en andlig uppföljare direkt men alltså där finns det ju, man förstår ju vad det är de har ja, tagit det ifrån. Fokus är på att hålla sig undan och inte bli galen. Ja, exakt. exakt. Det, det känns som att Silent till är mer åt det hållet. Mm. Egentligen också, även om du kan värja dig mot monster med skjutvapen. Silent till 4 är ju också väldigt lite fokus eller att det tanken ska vara att det ska vara lite fokus på att döda saker. Men det som är roligast i fyran är ju att se. när Det är ungefär som att det är banor. Mm. För du är instängd på ditt, i, ditt lägen, i din lägenhet. Eller det är väl typ som ett rum. Där du inte kommer ut. Det enda du har det är ett hål i väggen där du kan titta in hos grannen. Vad hon gör. Ja. Ja, okay. Och så går han in i badrummet Och det är ett stort hål i väggen Och där kan han klättra in och då kommer han ut Någonstans mm. Och träffar kanske på någon Och det är lite spöken Och det är farliga hundar något zombie liknande eh, Som du inte kan döda för övrigt Utan för att de inte ska På något sätt återupplivas Och ge sig på dig igen så måste du spetsa dem Med någon svärd så att de sitter fast i marken Aha, okej okay. <laughs> Vad brutalt det lätt. Ja, men det är ett rätt coolt grepp. Sen funkar det inte så bra. Det är, det är svårt, gameplay som fan. Och ja, sen, det kan jag tänka mig. Sen kanske du kommer till en punkt där du har så att säga klarat banan och då svimmar man väl av och sen så vaknar man upp i sitt rum igen som att det var en mardröm. Ja, mm. ah, okej. Okay. Men så hör att det händer någonting, och så kanske tittar in hos grannen att hon råkar ut för någonting. Jag vet inte, det, det beror också på vad du gör i spelet, vad som händer hos Aha, grannen. Också. Ja, det låter i och för sig ganska coolt faktiskt. Ja, och så går man in i badrummet igen, och då är hålet ännu större. Ja, för fan var obehagligt. Ja, och det tyckte jag var så jävla grymt med till Tilfred. Det var därför jag var så ledsen när själva gameplayet var lite ruttet. Och mm. ja, ja. att hela settingen i sig var så jävla bra. Mm. Det kändes eh, fresh Så att säga När man ja. hade gjort tre spel <laughs> Som var ganska liknande Och så gör man fyra, ja inte helt olikt Men att någonting Ja men det blir en annan grej Trots mm. allt Det blir maleromslikt ja. på ett helt annat sätt mm. Och man, man kan nästan känna av Den konstanta huvudverken Som är Silent till fyra Ja oh, fy fan vad hemskt och så att även om jag inte blev helt klar med Silent till 4 så gjorde det verkligen ett intryck bara jag måste få veta hur det här slutar. Ja, men det, det räcker väl gott så emellanåt också. Ja, och jag gillar också att de inte gör en massa uppföljare med samma karaktärer för att eh, blir det för många så ballar det ju ur. Ja. Resident Evil höll ju på med det där sen så repade de sig med sjuan Ja. Det är egentligen en ny story Fast i samma mm. värld Och de andra karaktärerna finns Men de är inte i centrum längre Men Silent till känns det som att man Kommer med någonting nytt varje gång Du har Han som letar efter sin dotter i första spelet Andra spelet handlar om någon helt annan Det är alltså staden som är huvudkaraktären Trean är ju en uppföljare på ettan Visserligen ja. Men många år senare där man tar rollen som dottern som försvinner i ettan. Ja just det. Och fyra är någonting helt annat. Femman, vet du fan, är det det som är Downpour? Jag, jag vi vet inte riktigt. Får <laughs> säga, men det kommer. Ja. Det är rätt många år senare måste det vara. Det kom typ 2012 tror jag, Downpour. Eller ja. 2014 till och med. Så det Nej, vad fan. Det var ju på Xbox 360 vi körde det, så 2011-2012 skulle jag tippa på. Ja. Ska uh, tjuvkolla? Ja, fråga doktorn. Silent till Downpour uh, 2012. Ja, okej. Okay. Mm. Det känns som att det inte går att få tag på. Jag har inte sett det någonstans <laughs> och jag har knappt hört talas om det. Nej, det kan ju bli så Tyvärr ibland det Kan ju hoppas för att det kan dyka upp Digitalt på något sätt och kanske. Mm. Jag vet Silent inte Hill hur... Origins kändes ju sjukt Urmjölkat mm. Jag tror att man försökte Med något Silent till två liknande Men Nej, Jag blir totalt ointresserad av det Tyvärr Jag gillade början på det spelet Sen blev det lite tradigt ja Det känns som att man kommer ingenstans. Man springer runt i en massa korridorer, Dödar lite monster, löser typ något pussel, springer tillbaks jättelångt, låser upp något. Ja, nej, det är klart. Det, det, någon ask. Det måste, det, det måste göras sjukt, snyggt om det ska fungera. Det, här, det är inte helt lätt, tror jag inte. Så jag nej. förstår att det kan bli så då. Känns lite... Att det inte funkar överambitiöst och så blir det bara tråkigt istället. Tyvärr. Mm. Ja. Men de fyra första i alla fall, kanske downpour. Mm. Jag kommer inte ihåg något där det är mer än att man är typ en fånge och mm. så är det väl fångtransporten som eh, kör av vägen. Mm. Och så tar du ifrån den och så är man i, råkar man då vara i Silent Hill. Ja, okej. Okay. Det är det enda jag kommer ihåg från downpour. Mm. Okej okay. <laughs> Men det har vi i alla fall bra story Som gör att Man vill ta sig vidare Även om gameplayet är sådär Förutom i tvåan där allting Bara klaffar Det mm. gör det verkligen Men du Ska vi göra så här då Vi får Fortsätta nästa gång Med de här Ja, det tycker jag låter som en god idé så kom gärna med tips om det är något spel som ni tycker av och har bra story, om det är något spel som vi också spelat som vi tycker att, ja men fan, det måste vi ta upp. Eh, så är det bara att skriva på Facebook så får vi se vad vi kan göra. Självklart gör vi så. Så tänker jag. Ja, ja det tycker jag att du tänker alldeles rätt i. Eh, då återstår väl bara att tacka så mycket för mm. att ni ännu i en vecka har lyssnat på oss. Det är jättetrevligt att ni gör det faktiskt. Ja, det är jämnt görsgöj. Så är det. De får ha det så bra så hörs vi igen nästa vecka. Vi så hej.